Ой, слава моя, славонька! Що не кажіть, але Австралія таки багата країна. Недарма про неї навіть книжку написали під назвою «Щаслива країна». Все тут росте, все буяє. Пам'ятаю, дома читала я таку байечку, де двоє зустрілися, і один перед другим хвалиться, де вони бували і що видали. І найбільш запам'яталося, як розказував один з них, що був у такій країні, де огірки ростуть аж у метр завдовжки. Оце, думала собі, вже й неправда. Але не встигли ми ступити на цей континент, побачила я австралійські огірки і згодилась. Таки правду, говорив чоловік, оце й є та дивна країна, надзвичайна, щаслива і багата». І особливо вона багата на людські таланти. Це вже, бачите, така особливість ґрунту. Мабуть, тут якісь метали у землі на людей діють. А може то сонце так діє? Кажуть же, що місячне проміння має на людину вплив, а чому ж не соняшне? І вже кому-кому, а нам-емігрантам ніяк на долю нарікати не годиться. Дома, у старому краю, жили б ми тихенько, і були б звичайними грішниками. Найбільше, що могли б допняти, це стати магістрами чи професорами. Ну, а далі вже зась. А тут в Австралії все інакше. Тут нас вже ніякими докторатами й професоратами не задовольниш. Всі беруть повище. Розгорнеш кожного тижня газету і очам своїм не віриш. Які то всі генії поробилися! і славними стали. Виступає, наприклад, якийсь хор, то примітьте, те, диригента не інакше, як до кошиця порівнюють. А коли хто вже напише щось, то зразу видно в ньому, якщо не другого Шевченка, то принаймні Коцюбинського. І прикро мені стало, що всі мої знайомі ростуть, як на дріжджах, Скрізь про них пишуть, скрізь говорять, а про мене і горобець не цвірінкне. Якось підходить до мене під церквою один добродій і каже, «Може, ви, ласкава пані, українську книжку купили б? Є з чого вибрати їй, цікаві». «Що ж ви думаєте, у мене так багато грошей, що й кури не клюють?» – питаюся я його. «Сьогодні книжечку, на другий місяць книжечку, та чого доброго і на відпустку до Європи не вистачить». А потім подумала і питаю – а ви в газеті напишете, що я, мовляв, у вас книжку купила? зам'явся чоловік. Та за одну писати не випадає, але якщо декілька купите, то напишу. Ну, думаю, де вже наше не пропадало? Купила. Точно дала йому свій титул, ім'я та прізвище. І що ж ви думаєте? Дотримав чоловік слова. Через пару тижнів надрукували в газеті моє призвіще. «Ну, та це лише раз, а більш ніхто, бачу, про мене писати і не збирається. А це те саме, що по губах медом помазали, а облизати не дали». Апетит, кажуть, у людей розгортається під час їжі. «Спробував Слави трохи, вже хочеться більше. Не їм, не сплю, та все думаю, що його зробити, щоб слабоньки здобути». Побудувати музей чи пам'ятник трохи задорого. Все в думці перебрала. Коли це зустрічаю свого літературного кума. От я його зразу накрила мокрим рядном. Що ти кажу за кум, що пишеш про стрічних і поперечних, а про рідну куму – ні гугу. Та я ж тебе завжди і борщем, і варениками вгощаю, та й без чарчини ніколи не обходиться. А він дивується. «Чого ж ти раніше мені про це не сказала? Та я ще сьогодні хіба таку оду в твою честь настрочу, Всю Австралію здивую». «Оце, – кажу, – інший калінкор. В чому, – питає літературний кум, – твої таланти проявляються?» «Та на що нам музики, коли в нас довгі язики?» – питає його. «Ні, – каже кум, – так не годиться. Щоб про тебе писати, мусиш мати якісь таланти». Справжні чи уявні? Не турбуйся, кумцю, приспівую йому. У мене тих талантів хоч отбавляй. Я на всі руки майстер. Кругом, як кажуть, шістнадцятка. Ну, а все ж таки уточнюй, настоює він. Я й почала вичисляти. Маю артистичні здібності і на сцені граю найгірше з Заньковецькою. Співаю, як Петрусенко – а коли треба скласти мелодії до пісні, то це мені млинці пекти. Перед моїми композиціями зблідне і сам Лисенко. Вірші з мене сипляться, наче з мішка. Я впевнена, що Леся Українка довше над своїми мучилась. Граю на всіх інструментах, як Гнат Ходкевич. Танцюю краще Авраменка. І коли намалюю картину – то ні в кого нема сумніву, що саме там намальовано. Не так, як Леонардо да вінчі, намалював монну лізу вже декілька століть, а й досі всі метикують, усміхається вона чи ні. А інші дрібниці, як виголосити блискучу доповідь чи написати монументальну повість, то це мені що горіхи лущити. Голубонько, перервав манекум. Та ти просто таки діамант. Таланти – це громадська власність. Тут скромність не на місці. Чого ти досі мовчала? Кажуть же, хороший крам сам себе хвалить. Тільки одна біда, – зітхнув він. Мова наша на еміграції бідна стала. Тільки хочеш когось звеличати, похвалити, аж кинеться. Всі слова і епітети заяложені. Їх перед тобою сотні разів уживали Треба якісь нові Оригінальні придумати Це вже тобі лишаю На це ти спеціаліст Кажу солоденько Я певна, коли незабаром В газетах і журналах усіх континентів З'явиться кумова стаття Про мене Всі українські генії Будуть переконані Що пишеться саме про них Така вже людська вдача Колись наші майбутні історики у своїй державі будуть перегортати гори написаного на еміграції. І не один з них подумає. Геніальні були ті емігранти, талановиті, працьовиті. Читаєш, я ж не віриться, що то про них написано. Одне лише дивно. Де вони так швидко зникли? Де поділися їхні нащадки? Не зосталося по них ні слуху, ні духу. Ни юшки, ни петрушки.